Kamboo Permisha uremiaketen abiatzeko baimenari emana zaio izen hori urte astapenuntan urre meategien egiteko sedea berpistu zen eta geroztik lainera hor da egitasmoen kontra Stop Min EH kolektiboa muntatu da eta kolektiboaren izenean gure gomita Juana Urbustondo Sharako autetxeago izontan egunon. egunon. Ala, eh? Kambo inguruko ameka erri, unkilitzak eurri ustiaketak egunta ogoita seik kilometra karratu ere moan zut min enpresak du proiektua bultzatzen. Kristian Valie, zut min enpresak buruarene txea intzinean ziren atzo biziko amazazpimilin tante eta galera, e, galera unekin Valie zer diosu zuretzerat lua silatzerat heldu bagina. Beraz, ekintza nola ikusi duzuzuk. Biziki ongi, azkenean uh, emengodien darteak eta gizarte zibilak proiektu hori ez du nahi. Eta ordan bere txera joaiteakola zerbait eran nahi du. Eta ongi da, bere arri erakusteak ez dukula nahi. Christ... Christian Valier, Sudmine Emprexako Burroa da, eta geoplus environnement, gabineteko zuzendaria, interes, konfliktoa zuek, xalatzen duzue, ze asten alduzu, zertan? Bai, azkenean 7-minen uh, presak beraz baliek hor uh, pausatu du urremiatze uh, bilak egiteko uh, galde bat, eta uh, ber momentuan berak egiten du uh, ingurame, inguramen mailan uh, izango lituen izango dituen ondorioak neurtzeko lana eta orduan or, janahi du berak egin duen egginen duen edo egin lezaken lana berak juiatzen duela eta hori ezin da onaktu. Bruno OMG eh, Frantziakokonoa ministroak eskuratu ditu gutun fraango dauuntan ere bereziki hemengo hautet eta instituzioen ganik Arra postua erantzun du baina zehaztasik gabe beraz hori da kezka geginaa zuentzat Maika Eskagarria da azkenean hemengo uh, egiko, amaika eritako auzapez uh, guztiak kontseiluak ehandute ezats. Eh, uh, aimbata elkartek eta sortmarkitako eh, uh, ere bai, uh, gizarteak ere bai, garapen kontseiluak idatzi du, idatzi dio uh, azkenik eta Naiz eta uh, elkago behiak ere janaduen ezetz eta etxegar jaiak idatzi dion gutun bat, erantzuna oso motza eta bon, esperantzari esperantza txikikoa da. Bozka ere muortan, el gebilzareko campainan, haute skundetan, haipatuzen gaia, eh, beraz eta Vincent Brü, diputatu berriak, erantzuen berceraz usengidio ministroaren ganat, inzinekoak, Silviana Aloketzula ber, berzen bidia hartu, bez, Vincent Brü dekinem inzatuziste ere? Orduan, 20 zanbruk erjanadu uh, kontradela, orduan uh, kanboko hau zapesa zen ere, uh, kanboko termak ere ukituak dira, ukaitu uh, proiektuarekin. Uh, zer uh, egin, egin aizanda, ministroak ukitu dira, baina uh, itxain berdela, bon, badu orain uh, bi urte baino geio, itxaiten harik girela, eta orain ikusiko... Uh, Zer, zer erantzun izanen dugun estatutik. Bada beste egitura bat, aipatzeko tan, eh, sobera teknikoak izan gabe, drehala ingurumenaren eskualdeko zuzendaritzak akitainan edo akitainia behian eh, proiektuaren aldeko iritzia eman du, hau da ingurumenaren eh, eskualdeko zuzendaritza beraz, nolaz zuen ustez? Ez takigu nolaz, zerren uh, lehen ezan utamezala tokiko autetxeak uh, kontxadira eh uh, duralde antolaketa okupatzen da dreal hori ere eta etxebizitzaz ere Eta olako proiektu batek, dena ankaz gora jartzen du. Ez da kompatibleak gaur dugun ekonomia uh, bai laborantzan, bai turismoan, eta bai inguru giroan, Natura 2000 hainbat gune baditugu, hainbat kalitatezko ekoizpen, eta olako proiektu bat, ez da, da kompatibleak, orduan behar luke kontutan hartu, uh, tokiko tokiko jendearen, ejana. Hmm, tokiko eh, ekonomio Efen, ekonomia ere interesatzen aldoela proiektu horrek dio, zutmineko zuzendariak, zuzen entzun dugu txotxekin, txotxek zekondatzen zuen, bez uh, tokiko ekonomian bai, izaiten alda bere alako interes bat ekonomikoki? Ekonomikoki ez du ezer ekariko gure egiari. Uh, lampostuak sohtzearen ari jaten dute, baina uh, zenbat lanpostu hori ez da egia. Gaur egun uh, makinak ere bat dira, holako lan bat uh, egiteko, eh, nahi dut, horrek uh, gure egiari uh, ondamena behizik estio Milako bat jende espeletan, jo den urtsailian, manifestaldian, hain izda, baina denbora berian, a, jende hain gehiago bada lujalde untan, bez joan ziste, atez, atez, pixkat jende horian ikustera, eta jarkin e egiazki jendia hemen gua. Bai, pentsatzen dut, jakinean e, dela, proiektu hori, galde hori aipatua izanada. E, bon, izan dira, hainbat artikulu, hainbat trakta, afitxa, bon, aipatua izanada. Errietan e, ere bai, e, bon, horain, espero berda, biar, jende asko izatea. Mm -hmm. Aipatuko dugu, eh? biarko manifestaldia da biarren partian zurekin joan aurk biztondo. Hala, eh? Eta... E, errandugu, hemengo jendiak nola jardukidu zenta bat ziren zumeitzu e, etzirenak jakinean edo nola jardukidu ala ere proiektu aurkeztiak ilan. ikusi instituzioak, politikoak, lekuko jendiak estirela aldez, eta ainiz berbat etziren jakinean nola jardukidu informazioa gaiteak iran, oroko horki. Benik uste horrain uh, serioski aktua dela, gai hori. Aztapenean uh, dudak balinbaziren ugemiak uh, etari buruz, uh, orain, uh, orain, uh, gai uh, serios bat da, eta um, berdugu jartoki. Kambo eta auzo erriak unki hilitzakean Urremeategiaren kontrako manifestaldia iraganen da larumatean bai honan. Zid min enpresak bultzatu egitasmo unen kontra, stop min EH kolektiboa muntatu zen. kolektibotik Joana Urbistondo ostilanuntako gomitagoiz goiz Hiru urte bultatzen duela proiektua zidbin enpresak eta onda hori nola jakintzinuten bez bretainatik jintzen berria? Bai hori da, kolektibo batek emantzigun <coughs> berri be Euskal Herrian bat zela gure proiektu baten galde pausatua izan zena. Kaden bidez? Bai. Kadaren bidez, eta han Bretainian jadanik unkiak dira olako proiektuekin? Bai, hori da, badira enbat toki, eh, non jada badiren olako proiektuak eta bimila ta, eta eta malagoean uh, be minen kodea uh, behitu dutenean uh, Orduan duan asida behitz olako proiektuak zabaltzearen uh, uh, posibilitatea uh -huh. Ixiluzen proiektua jaz eta urtas tapenian. Ingesta publiko ere izbazela, jakintzinuten, azpitik egiten zela, jakintzinuten, hor kasualitatez? Bai, kasualitatez, jakinginuen behitz, uh, <coughs> otxailean beraz, uh, urtea estapenean, uh, konsulta publiko bat uh, irekizuela gobernuak, eta, um, eta internet bidez, baizik, uh, etzen ematen ala, iritzia ala, beraz, ez tira behine uh, uh, zidminekoak etorri gure gana egietat e, e, uh, galdetzeko gure iretzia zuzenki. Ezin ez izan dugu izan dugu izan zuzenean. Eta, ejandatazu telefonoz, eh, gomita okando zulaikun arat diteko, beraz, uh, larun batuntako manifestaldiaren araberakoa, izanen dela intse gogazere gobernuaren uh, agapustoa, beraz, zinez, biharko manifestaldiak, badu Pizu, al, alimaliko pizua? Bai, begira dira, eh, uh, ze, zenbat diende izanenden biar, uh, beraz, uh, indaja berdugu erakutsi hor kolpe azkar bat berdugu eman, uh, errateko, ez dugula nahi olako hemen. Uh, Sobera badugula jokoan eta galtzeko, uh, olako proiektu ba, erobaten hain zinean eta gobernuak emanen duen erantzuna, to tokikoa utetxeak ere uh, elaraziko duten aseguraz ere, gutunak izanak dira, diakinean dira, bea dira, eta hor duan hor, uh, eh, alduen guztiak uh, berduet hori uh, manifarat. Nunbait, uh, mobilizazioak kasurietan, marxatzen bali manan pagatzen duela mobilizazioak, behar, bueno? nunbait... Uh... Domaia da la jokatzia uh, ez zaitekojan nahi du uh, ez bar da mobilizaziorik gauza batzu pasatzen aldirela, eta kalte ahiak ondoriozstatuz. Bai mainan bon baddakigu egin bedugula inhal handi uh, bat hain zinetik ez onartua izateko olako uh, baimena ematea eh, azkenean hori da lortu berduguna lehenik zeren uh, baimena lortu zen baldin badute, Uh, esplorazioa egiteko, uh, ondotik um, esplotatzeko baimena badute, ez dute bertze baimenik galdetu berrik, beraz hor berdugu lortu, ezetza izatea. Baina lortzen baldin badute, mobilizazioak segituko du berdin berdina, eta ez ditugu utziko sartzen. Zuen egutegian, bada, biharko edo larun batuntako manifestaldia. da baina nola, zer espero da, urrian, bilduko da, uh, ministeritza, eta urrian jakinen da erabakia? Bai hori da, ejan dute urgi uh, ondajeko, uh, manen dutela erantzuna, beraz, uh, behira egon behar dugu bitartean, baina mobilizatuz eta segituz. Eta miaketak uh, baimentzen balitu gobernuak? Zer uh, segi da ikustinezak eta? ikusiko dugu, pentsatzen dugu uh, hasiko direla sondeak eta batzuk eginez, ja, danik uh, aurkeztu zuten uh, planoan uh, badituzte uh, eunta berrogoi eta bos bat puntu uh, nun uh, miaketak uh, egingo lituzketen, beraz, ala, eh, gero hasiko dira edo zen gizaz uh, sartzen, bai ere mu publikoetan, bai pribatuetan azkenean, bai mena izan eta uh, edo nun uh, sartzen aldira. Mhm. Mm Hore, pentsa ditaike mobilizazioak uh, balitazke, balitazkela kasu hortan. Bai, bai, bai, orgin izanen dira mobilizazioak ez sartzen uh, usteko, zer ena uh, aski ongi luj azala be jabearena dela, mainan luj azpia uh, estatuarena dela, beraz, uh, beraz ez dira utzi behar sartzen, sartzeko hmm. ahiskua baldin badan. Lehen itzordua errandugu, biher, beraz, eh, setasunak emaintenan dituzu, praktikoak, eh, bo, ten hori alau antan, lugan, eta gero, behar badan, infopraktikoak, jenden zat, jakin ezatela? Ebe, lauetan, beraz, abiatuko da, manifa logatik, eta beraz, bon, piskabat lehenango obeda eta ortzea. Eta gero, normalki uh, denbora edo jaman adute, edo, edo behintzat beraz, uh, eta izanen dira, gero, gobon, izanen da gero gau bat... Uh, Itzahatzetik bat eta gero bukaeran, uh, izanen da bat baionan. Kapitulu hori hortan usten dugu, joan aurk biztondo, mire Zuberi.